Hvala se Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Vi slušate emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. Moje ime Anđa Slunski, evo ja i danas mijenjam službenog voditelja ove emisije Igora Kanižaja koji je za danas ispričan. E, radi se o njegovom doktoratu, želimo mu sreću, želimo mu puno uspjeha i blagoslova u njegovom danjem radu, a i veselimo se što će, evo tako, jedan doktor biti naš voditelj, voditelj emisije na Radio Mariji i suradnik Radio Marije. Današnja emisija nosi naziv ili možemo reći obrađujemo temu palijativna skrb i briga za umiruće, a današnje gošće, gošće u našoj emisiji su članice Franjevačkog svjetovnog reda, mjesnog bratstva Kaptol, dakle sa Kaptola, E, to su gospođe Jelica Stipanićev mustapić Hvala nisu i Marija Dobrodošla Jelice Hvala Isus, vas našla e, Jelica je e, stručni član tima za palijativnu skrb i brigu za umiruće a inače je predsjednica Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara dakle evo ne možemo reći, ne reći e, dakle prava osoba za pravu temu Uh, dalje tu je s nama Marcela Matijević-Klobučar. Hvala, Hvala Isus i Marija Marcela. Dobrodošla. Evo Marcela je koordinatorica tima za palijativnu skrb i brigu za umiruće. Što to znači? Ona će nam govoriti o tome uh, i upoznaće vas s tim. A tu je još i gospođa Blaženka Eror Matic. nisu Isus i Marija Blaženka. Dobrodošla u emisiju. Hvala Isus. Hvala. Evo, uh, Blaženka je članica Povjerenstva za nazočnost u svijetu uh, Nacionalnog vijeća uh, franjevačkog svjetovnog reda i članica je grupe za socijalnu inicijativu mjesnog bratstva kaptor. Dakle, evo nadam se da će vam biti zanimljiva emisija. Uh, kako smo rekli na početku govorit ćemo o palijativnoj skrbi i o uh, brizi za umiruće. Pa evo gospođo Jelice što je to palijativna skrb, možete nam nešto reći o tome. I pa? što, evo da nam jednostavno objasnite taj pojam. Često ga čujemo. Što je to? Palijativna skrb je pristup kojim se bolesnicima suočenim sa smrtonošću bolišću i njegovim obiteljima unapređuje kvaliteta života. Činite se to kroz prečavanje i olakšavanje simptoma, simptoma sredstvima ranog otkrivanja, procjene i liječenje boli, te kroz olakšanje ostalih psihičkih, psihosocijalnih i duhovnih problema. E, za razliku od palijativne skrbi imamo i hospici. Često se puta hospici povezuje sa e, palijativnom skrbi zbog toga je potrebno naznačiti ovu jednu razliku. Hospici je filozofija sk o skrbi i ali i moderna zdravstvena ustanova sa nizom sistema pružanja pomoći ljudima na kraju života. A njihovim njegovateljima čak i nakon smrti u žalovanju. Dakle, Hospici je i filozofija skrbi, ali je to i naziv za jednu modernu ustanovu kakvih nažalost u Hrvatskoj nema. Zbog toga e, smo i mi bili ponukani e, u, jednom, e, u razmišljanju kako pomoći ljudima i kako se okrenuti, e, kako najbolje pomoći kako se okrenuti prema njima baš u ovim trenucima umiranja, e, počeli smo razgovarati o smrti i o svemu što nam smrt donosi, Kakvo, kakva je situacija u Hrvatskoj, kakva je situacija na terenu, svidoci smo e, događanja u našim obiteljima sa našim prijateljima i jednostavno e, smo odlučili da mi nešto napravimo zbog toga smo se i večeras našli tu da nasim, našim slušateljima objasnimo što to mjesno Bratstvo svoj kaptol radi ali ja bi malo govorila i o smrti ja o inače... smrti baš to da je, nije lijepa tema nigdje se ne govori o smrti osim u, u nekakvim televizijskim emisijama i novinama, ali samo kao činjenice, kao brojke, samo se barata, ne znam, tu je umrlo, tu je poginulo, tu je, ali e, u nekakvim nesrećama, ali u jed, o jednoj sustavnoj brizi, zapravo o, o, o tome uopće što je smrt, o tome se ne govori ja sam inače patronažna medicinska sestra pa onda malo možemo reći isprave ruke o situaciji na naš, u, na, u našim domaćinstvima, znam dosta, dosta kako, se, kako se odvija evo ja sam tako jednom zgodom imala jedno predavanje za župljenje u župi u kojoj radim Iznenadila sam jim. Nisam im najavila temu, nego sam rekla na početku danas ćemo govoriti o smrti. Oni su me bljedo pogledali, imala sam osjećaj taj čast da će se svi razići, a na kraju kad je završilo predavanje rekli su hvala vam lijepa što ste dotakli ovu temu. Dakle, tema je ona koju svi vapimo i kad smo na kaptolu isto tako počeli govoriti o palijativi i smrti, jako su se zainteresirali naši naši e, e, vjernici naš, naše I sestra i braće i članovi Franjavačkog da ali i svi ostali znam i da je bilo ostali. veliko zanimanje za tu temu tako da smo točno osjetili da je potreba govoriti o smrti zato bi ja malo e, šire progovorila danas da s kolegicama s ću malo uzeti vremena možda malo više pa bi rekla da svi koji smo se rodili moramo i umrijeti. To je naminovno. Stoga smrt treba prihvatiti kao pojavu koja je najnormalnija i svakodnevno prisutna u našem životu. Kao što se radujemo rađanju, tako i smrt moramo prihvatiti kao prijelaz k vječnosti. S moramo svoje bližnje, osobito djecu i mlade, podučiti da je tako i prihvate. Zašto to govorim? Ja mislim da je tu krive, na, na imam već blizu 60 godina i mislim da je nam, naša generacija tu nešto pogrešila. A pogrešili smo stoga što hoćemo s, svoje, svoju djecu poštediti neugodnih situacija. I mi e, naprosto smo u jednom trenutku prestali govoriti o ružnim, o ružnim temama, nije to ružna tema, treba samo malo uljepšati. Ja bi rekla da je možda to strah od boli, od napuštenosti kad e, nas draga osoba, kad smo svjesni da će nas napustiti da ali mi smo vjernici. Da, da. <laughs> Zato. Kažem, ja e, doživljavam i drugačije sam počela gledati na pojam smrti i u trenutku kad sam izgubila svoje drage, kad sam izgubila svog tatu, svog muža, onda sam počela na drugačiji način razmišljati pa sam rekla, a gospodine hvalati što su oni bili dio moga života. Mi ćemo se jednom u vječnosti opet naći. Dakle naš rastanak nije konačan, mi znamo, mi vjerujemo da ćemo opet biti blizu s našim dragima. Jednostavno e, smrt treba tako prihvatiti. Da li je to istina? Da li tako je u, u vašoj praksi? Kažete da. Da li je to tako? Da li, pa, da li je prihvaćamo? Ovisi o vjeri. Koliko nam je vjera dana? Ako nam je vjera dana čvrsta onda sigurno da ćemo i lakši smrt prihvatiti. E, evo još jedna uh -huh. postavka kaže umorić, umirući posebno ako je u vjeri prihvaća smrt kao normalnu pojavu i otvoreno želi razgovarati o njoj na nama je da je mi normalno prihvatimo imate situacija da e, umirući prihvaća smrt ali obitelj ne prihvaća i tu dolazi do jednog e, do jednog zatvaranja svakog u svoju situaciju Ovi, e, obitelj ne prihvaća Umirući zna da, da oni ne prihvaćaju i njega koče. I njega boli što njeg... oni ne mogu prihvatiti. Tako je, tako je. Tako da je u stvari e, baš razgovor je potreban da mi sami sebi posvijestimo neke stvari. A može li to e, sama obitelj, dakle, sama obitelj e, kroz taj jedan razgovor, mislim da možda ona nije u mogućnosti upravo zbog tog svog emocionalnog stanja. Zato onda nastupate vi, tu Najčešće... vi koji onda kao neka treća osoba, rekla bi neutralna, može podsjetiti te ljude na njihovu vjeru, na besmrtnost života, na ponovni susret. U svakom slučaju, zbog toga smo i mi formirali tim za palijativu, e, palijativu i umiruće. Ovdje ću posebno naglasiti umiruće, jer ima jako mnogo samih u našim domaćinstvima koje je potrebno obići s vremena na vrijeme, s kojim treba razgovarati. Znači, drugačiji osjećaj kad e, me pos, podsjeti moj brat e, ili sestra iz, naš, iz bratstva, pa porazgovara sa mnom, izmoli krunicu. E, ne mora biti ni krunica, može biti neka i kraća molitva, ali da osjetimo da smo mi bliski jedan drugom. Onda na njih rastanak lakše. Da nismo napušteni, da nismo sami. Jer onda svakakve misli dolaze baš osobama. Tak, baš tak. Ne samo svakakve misli, nego nismo neke stvari riješili. Ja vrlo često bolesnicima potaknem i na razmišljanje o samim sebi. Da li sam e, kraj života se približava? Da li sam ja riješila? Najprije idemo sakramentalno. Da li sam spremna prihvatiti samu, samo bolesničko pomazanje, sakrament? E, naše, naši, e, naš, naši vjernici još uvijek u većini situacija sak, sakrament e, bolesničkog pomazanja doživljavaju kao kraj života. I stalno ih moramo podučavati da to nije kraj. Da to, nije, da to ne mora značiti, Samo, sam čim bolesničkog pomazanja nas e, vodi prema izlječenju i on, on je tako osmišljen prema tome. Ako se ja ne osjećam dobro, u svakom slučaju nije problem primiti bolesničko pomazanje, to nije kraj. E, vrlo često e, čak i oni koji su dosta u vjeri neće zbog ili zbog obitelji ili od straha prihvatiti sam sakrament u svojoj bolesti. Isto tako je potrebno riješiti sve one imovinske situacije koje su tu, situacija oko oporuke, oko e, dogovora oko pogreba. Ima cijeli niz situacija koje moramo oslušniti u obitelji koji će nam umrli, umirući, signalizirati da on baš što tako želi. Pa evo, poštovani slušatelji, odmorimo se kratko uz jednu pjesmu. I blistave zvijezde Brata nam sunce, I brata nam mjesec, I zemlju, i pulja, Zdraki čistu vodu Izvor života Za sva stvorenja Kao dar njegve Ljubavi bezkraja Wiegebudy chwalen o naszego Госпоd Boshu o, naš gospod Bože, jer svi smo mi tvoja Poštovani slušatelji, u emisiji Franjevačkog svjetovnog reda, emisiji Pozivu svijetu, u današnjoj emisiji naše gošće su gospođe Jelica Stipaničev-Mustapić, Marcela Matijević-Klobučar i Blaženka Erormatić. Danas govorimo o palijativnoj skrbi i brizi za umiruće. Pa evo, uh, govorili smo sa gospođom Jelicom, koja je uh, član tima za palijativnu skrb i brigu za umirjuće, koja je inače predsjednica Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara i koja iz svoga velikog iskustva doista ima što za reći. Uh, dakle, uh, ono što inače može reći sada govori evo kao Franjevka. Uh, i sveti Franjo se posebno brinuo za umiruče. Uvijek smo se pitali a kako bi se sveti Franjo prepo... kako bi sveti Franjo prepoznao potrebe današnjeg vremena? Kako bi nas usperijemo u svim našim aktivnostima? Tako je sveti Franjo upravila u Gradio brigu za bolesne? Te i prolazi obaveza nas, franjevaca svjetovnjaka, da u svoje zadatke uključimo brigu za nemoćne i boleste. Malo se vratimo u prošlost pa se podsjetimo franjinog susreta s gubavcem i zapitajmo se a tko su ti gubavci danas? Kakvi se susreta najviše plašimo i što izbjegavamo? Okrenimo se malo prema sebi. Pa se sjetimo, čega se najviše bojimo. Najviše se bojimo sigurno smrti i susreta sa umirućim. Najčešće ne znamo nikako prići toj obitelji koju čeka tako jedan rastanak. A kako prihvatiti vlastitu smrt i smrtu svojih bližnjih? Na tom trebamo jako, jako puno raditi. I samo jedno predavanje nije dosta. Nije dosta jedan sat, jedno. To bi trebala biti jedna kompletna edukacija. I mogu vam reći da kad, e, smo, kad načinamo ovakve teme, da onda naši, naši e, vjernici, naši sugovornici znaju vrlo često reći ajde, idemo dalje govoriti o tome. Baš posebno ih interesira ova tema o žalovanju. Svi kažu e, o žalovanju treba jako puno govoriti, jer mi ne mislimo na smrt, ali znamo da neko oko nas umire, pa ćemo si misliti, a kako ćemo mi prići tome, šta ćemo mu reći, neće še, ostajemo bez riječi, ne znamo. Ne znamo se ponašati Zaboravili smo se ponašati u takvom trenutku. Pa evo e, zbog toga i nekako inicijativa Franjevačkog svjetovnog reda e, da se održavaju i ovakve radionice. Pa evo s nama je kako smo rekli Blaženka Eror Matic, ona je e, članica Nacionalnog vijeća Franjevačkog svjetovnog reda. Pa evo št, što s te nacionalne razine vi nama evo o ostalim članovima u mjesnim bracima i mjesnim bracima poručujete. E, ja bih htjela malu ispravko samo reći, ja sam član Povjerenstva e, pri Vijeću nacionalnog brastva, član Povjerenstva za nazočnost u svijetu. E, mi bismo zapravo htjeli e, povezati e, mjesna bratstva i potaknuti mjesna bratstva da osnivaju grupe za socijalnu inicijativu. Vidjeli smo da na Sveti Franjo potiče da e, zapravo živimo svoju svjetovnost, da, se, e, da budemo aktivni u svojem djelovanju, pa i u političkom djelovanju, u oblikovanju zakona, u snažnom promicanju prava na život od začeća i u svim njegovim dobima da bi se osigurali osobito siromašnima, patnicima, onima na rubu društva i progonjenima uvjeti života do stvorenja koje je Krist otkupio. To govore naša pravila i naše generalne konstitucije. E, Mjesno bratstvo kao naše najveće, mjesto, najbrojnije e, bratstvo je pokrenulo prije nekoliko godina grupu za socijalnu inicijativu Uh, upravo da bismo mogli čitati znakove našeg vremena i odgovarati na potrebe koje uh, se pred nas postavljaju, koje se javljaju na m, reagirati zapravo na stvarnost koja nas okružuje, dakle da, budemo aktiv, da aktivno djelujemo na stvarnost, da aktivno sudjelujemo u, u, u životu uh, kako nas... Uh, porodice, tako i šire u cijelom društvu, da možemo reagirati na situacije koje se u društvu i na zakone ili na bilo kakve akcije koje se u društvu pokreću. E, u tom tako smis... je očito i ova potreba proizašla tak. iz toga, jer evo vidimo da kako kažu, da vlada zapravo kultura smrti. Upravo na, tako. U odnosu na onu kulturu ljubavu i koju želi naš sveti otac, papa pa i to je onda i naš odgovor je. upravo tako e, kao što je naše cijelo društvo zapravo sve starije i starije sve više starih, a sve Ma, sve duže živimo, hvala Bogu e, moramo se tome prilagoditi. Ali to nije problem ali ne, da, rađaju, pa će, se mlađi, ne rađaju se mlađi nema djece da. Da. i ovih problem je što u Hrvatskoj nema hospicija, dakle nema specijalnih ustanova u kojima bismo mogli smjestiti umiruće e, ljude koji su e, prošli bolničko liječenje, koji su dobili svoju terapiju ali, sad, ali nisu se sposobni sami o sebi brinuti. Uglavno I medicina je svoje rekla, više ne, se ne može za njih niš, ništa napraviti. Ili? Tako je. I mi smo zapravo, kad smo razmišljali kako da odgovorimo pozivu našeg svetog franje i zapravo da bismo mogli, da bismo pomogli našem brojnom članstvu u mjesnom bratstvu e, došli na ideju i pokrenuli zapravo tu grupu za socijalnu inicijativu koja između ostalog ima i grupu za palijativnu skrb, to je mobilni tim za palijativnu skrb, e, to su stručni timovi koji idu u kuće bolesnika, koji tamo djeluju s obzirom da što sam rekla da nemamo specijalne ustanove, znači ovo je jedan tim koji može dati stručnu pomoć, da ne bi to ostalo samo na mjesnom bratstvu je znamo da su potrebe sigurno širom cijele naše zemlje, e, odlučilo se zapravo i na neki način se e, da te, da došlo na ideju da se osnoje povjerenstvo na nivou nacionalnog bratstva koje bi zapravo koordiniralo i pomagalo i drugim brastivima da osnivaju takve jedne grupe za socijalnu inicijativu u kojoj onda može naravno biti i e, tim za palijativnu skrb mogu biti ukoliko mnoga naše bratstva, mjestne bratstva su mala, brojčano su mala možda neće biti prilike da i mogućnosti da se osnoje cijeli tim, ali može biti jedna osoba ili dvije zainteresirane osobe one se uvijek mogu javiti nama povjerenstvu ja mogu reći i članove povjerenstva uvijek se mogu nama obratiti, nama ovaj, da su zainteresirani uključiti se u rad Evo, naše grupe za socijalnu inicijativu i našeg tima za paljativnu skrb pri mjesnom brastvu Kaptul, jer ono već i imamo zapravo e, braću koje su došle iz drugih e, brastava koja dijeluju pri našem timu. Evo, to je doista e, hvale vrijedno, ja mislim da bi se Sveti Franjo radovao ovako jednoj inicijativi i ovako jednom e, u svijetu, o sve ono što je i on želio. Pa evo, to ćemo tijekom emisije dalje, možemo i reći onda, napomenuti sva imena i tako. Pa evo, radionica na temu palijativna skrb održana je na kapitolu 7. lipnja 2009 tom prilikom su o skrbi umirući govorili evo na ovdje nazvačna gospođa Jelica Stipaničev-Mustapić viša medicinska sestra kako smo rekli e, članica grupe Ancila jel to isto važno napomenuti <laughs> <laughs> e, a, dalje tu je govorila gospođa Stana Lovrić e, i fra Petar Filić a evo s nama je e, danas Marcela Matijević-Klobučar ona je koordinatorica E, tima za palijativnu skrb i brigu za umiruće e, pri Kaptolu, jel? pri mjestnom bratstvu Kaptolu. Evo, jesam li ja to dobro izrekla? Jeste. <laughs> dakle, to je bilo 7. lipnja 2009. Mislim, je bilo 8. lipnja. Ali 8. Dobro. A, u principu, kažete, koordinatorica, uh -huh. to se svodi, to je u stvari, ja sam voditelica za provođenje i koordinaciju operativnih poslova, vezanih uz radi edukaciju palijativnog tima, u principu mi je zadatak zastupati interese, tima, sekcije, eh, organizira, koordinira mi, rješava sve potrebe, odnosno situacije, eventualne probleme koji nastaju. Ja bih iskoristila priliku sad kad se spomenuli da je bio ovaj, ta radionica i to predavanje, pa bih zahvalila zaista jer mislim da je jako važno upravo taj zajednički pogled u istom smjeru. Zahvalila bi fra Petru Filiću na pomoći i podršci Jelici prisutnoj na usmjeravanju Zoranu Miliću i Blaženki na prepoznavanju važnosti stvaranja takvog tima. Posebno bi zahvalila Angeli Lovrić iz Franjavačkog svjetovnog, rijeda, reka, <laughs> svjetovnog reda Rijeke na nesebičnoj podršci i idejama koje isto dolaze od nje. Veliko, veliko hvala Hrvatskoj udruzi prijatelja hospicija koji su nam na čelu sa doktoricom Kotnik darovali obuku za nezdravstvene volontere u paliativnoj skrbi. Ujedno nam je doktorica Kotnik uh, spremna pomagati i biti u našem timu kad nam zatreva, što je to velika stvar. Ja. Evo, to je to. Evo, nakon ovog ovako jednog kratkog upoznavanja i presjeka, odmorimo se poštovani slušatelji uz još jednu pjesmu, pa ćemo se ponovo vratiti našim gošćama u studiju. Slavimo te oče sve ti ti si svet i sve to je ime tvoje je świat Svet, i światło hymn twój w świątyni pa- Gospodnia chwalite Gospidina anieli Gospodni chwalite Gospidina niebesa Све воде над Holy is your name, Lord God, praise you, Lord. May and May, praise you, Lord. May and May, Zemljovi bregovi, slavite gospodina, slavimo te duše sve ti, je ti si svet, i sve je ime tvoje, je ti si svet. I sve je ime tvoje, svi i vjetrovi, slavite gospodina. Lord, we praise You, our creator, because you, you is Your Poštovani slušatelji, Radio Marije danas govorimo o palijativnoj skrbi i brizi za umiruće u emisiji Franjevačkog svjetovnog reda, emisiji u svijetu. Franjevački svjetovni red je doista prepoznao da je ovo jedna vrlo, vrlo važna tema i da se mora kao Franjevac svjetovnjak uključiti u ovu, u ovu problematiku i poraditi na kulturi ljubavi umjesto kulturi smrti koja Vlada suda oko nas. E, ali da se ne mislim da je e, smrt nešto negativno i naš osnivač, dakle, sveti otac Franjo kaže hvaljen budi gospodine moj po sestrinam tjelesnoj smrti koje nijedan smrtnik umaći neće. Pa evo e, sve ovo na neki način je rezultiralo, kako smo govorili prije ove pjesme i ovog predaha, jednim tečajem a, koji se održava na Kaptolu a, pri mjesnom bratstvu Kaptol. A, o tome nam je govorila i gospođa Marcela Matijević-Klobučar, pa evo Marcela izvoli nastavi. Evo ništa, rekao bih samo da je taj tečaj završio i bi održavao se, ideja je bila da bude na Kaptolu, ali ipak se održava u Hrvatskoj udruzi prijatelja hospicija završene tečaj traje od dva i pol mjeseca 21 polaznik je završio i što članovi i jedna simpatizerka Franjavačkog svjetovnog reda od toga su četiri stručne osobe zdravstvena volonterka medicinska sestra naša Jelica i tri socijalne radnice Marina Cividini Olivera Tomas i Ana Juratovac Ostali su nezrastveni volonteri, ali to imamo veliko srce, pa se nadamo da će to imati podjeha u tom smislu. Tri su člana prame, dvije su djeveke i dva mladića, što je jako lijepo i da se mladi uključuju, što je nama isto velika podrška. I zapravo prekrasno ja na neki način. Uh, kao jedna velika obitelj gdje ima i starih i mladih ne, i stručnih i nestručnih, ali svi s jednim velikim srcem i s jednom velikom željom da se evo djeluje u svijetu, da se ostavi trag. Da u, upravo u tom tečaju je i tečaj sadrža odnosno bilo je govora o prvim hospicijskim kućnim posjetama toliko možda o temama samo da se zna što se radi na tome da, da, o temama, da. E, najčešće koji su neugodni simptomi kod terminalno bolesnih osoba kako biti uz osobu znači tu smo imali ja mislim ovoga, da to svima potreban tečaj da, i, i predavanja i zaista dragocijena jako važan nam je bio praktični dio bolesnika i bolesnička postera gdje smo e, govorili o tim stvarno ne samo govorili nego praktično smo određivali određene situacije što spretnije što nespretnije ali uz Božju pomoć mislim da ćemo ovoga to moći riješiti i komunikacijske vještine su isto bitne i žalovanje je bila kao tema isto dakle sve evo, komponente to... uključiti da, i, i nekako su i one sve isprepletene sve su isprepletene i predavanja su bila vrlo sažite i stvarno korisna. E, dvadesetak članova opet čeka na novi tečaj sad, sad će biti ne znam ali javit ćemo prava vremena. pa evo e, ja se nadam da ćemo i tu preko etera i preko radija Marije također moći javljati i vjerujem da će biti puno zainteresiranih dakle svi oni koji se osjećaju zdravi i u snazi da mogu pomoći onima kojima je to potrebno pa evo, a, kako je dalje, a, š, što će dalje biti, jel? Pa evo sad, mi s, imamo sastanka, alo bi se ono baš pokrenuli. A, to no, je sad, ostavimo sad tu. Ostavimo palijativni, da. Da. <laughs> da, ali evo sad imamo uh -huh. ovoga, te susrete radne gdje smo osmjereni, gdje ćemo ovaj, formirati taj palijativni tim, u stvari je to jedini oblik ostvarivanja palijativne skrbi, tj. hospicijski ili palijativne kućne posjete. E, takav timski rad je organiziran, znači to organizirano djelovanje, što znači organizirano, svima nam daje snage da možemo lakše i bolje djelovati, sigurnosti i ozbiljno svemu tome. Ja. Kako će to točno ovoga ga ići, to ćemo isto znati reći, ali u principu je to tim koji se sastoji od, od doktorica Kotnici, Kotnike rekla da će nam pomagati, što, nam, što je stvarno puno hvala na tome, odmah nam je lakše. Ovaj, I Jelica je tu, da, je također to, to, to je bestanje, Ona je dio, ona je dio, ona je dio, a doktorica da. Kotnike Aha. iz Hrvatske udruge prijatelja u spici, uh -huh, Jelica je bio, nema stalni da, da, stali, to. Stalni Da, stalni, je, da, da. Ovoga. Evo, to je, nastojećemo imati dežurstvo s telefonu, to će biti utrkom od 17.00 do 18.30, za sad još, ali ne, to tek Veljači. I, eto, za Božu pomoć. Da, evo, Bogu hvala, A, doista je velika potreba Znamo svi evo, iz svojih osobnih iskustava, evo, vrlo često evo, netko nam se razboli i znamo evo, da je umirući, evo, ponekad možemo samo moliti, ali čovjek bi učinio i nešto više, ali jednostavno ne zna kako, jel? ne zna ni kako priči tom bolesniku, kako ga njegovati, upravo ono što ove praktične radionice, kako ste rekli ovaj, nam govori i osvjetljavaju evo, i način ishrane, unošenje tekućine, e, osnove medicinske njege, evo sve mi se čini vrlo, vrlo zanimljivo. Je. Pa evo to je nekako e, vaš svakodnevni život gospođa Jelice. Da, ono što je nama nepoznato i želimo učiti vama je to evo onako rutina. Da li je rutina ili je svaki put izazov? Pa evo, ja bih mogla reći da mi e, smo trenutno u takvim situacijama da recimo na ja i moja kolegica na području nov, Novog Zagreba e, lo, e, e, lokalne zajednice Zaprođe i Središće imamo gotovo i do 60 zdravstvenih njega u kući. To znači da jedno naselje koje je relativno možemo sad već reći staro 40 godina je jedna cijena mala bolnica ima jako puno problema. Baš onako situacija sa starijim ljudima je teška, žalostna. Vrlo često su sami u stanu, ko pomoći. A vas je malo. A je malo. Ne, ja organiziram, ja organiziram e, zdravstvenu njegu u kući. A e, izvršioci su kolegici zdravstvene njege. Dakle, mi kad pomažemo obitelji, onda imamo cijeli niz e, stupnjeva na koji možemo pomoći. Najčešće se to odnosi da se obitelj mora svakako organizirati. Moramo organizirati točnu osobu koja će se brinuti, onda dolazi na uključivanje zdravstvene njege u kući. Nakon toga, ako je, palijativna, skr, dakle, ako je tu prisutna bol, terminalni bolesnik, onda uključujemo se i tim za palijativu i puno znači kod samačkih obitelji dobrosocijetska pomoć dobro susjetska pomoć, ali uh, vrlo je važna i ona pomoć obitelji kad nisu da. samačke. Dakle, dakle i, i o toj o, o toj brizi i o toj zapravo edukaciji u obitelji drugih članova, evo i o tome vi vodite evo. posebnu brigu. Nešto što je o čemu je jako potrebno govoriti danas e, kod e, u brizi za umiruće je potrebno posvijestiti obitelji u otvorenom razgovoru da su dužnosti i obaveze prema životu zajedničke, tako i odgovornost prema životu i prema smrti. Ali moramo svo to gledati s jednog određenog aspekta. Pomoći ću ti, ali ti to moraš prihvatiti, to je tvoja obaveza i dužnost da prihvati. Zbog čega? Kad govorimo e, i gledamo na bolest iz svih aspekata, najčešće naši bolesnici e, smatraju da imaju samo prava. Niko ne razmišlja da ima dužnost i odgovornost prema svom zdravlju da ima dužnost i odgovornost prema svojoj kako prema djeci tako i prema svojim roditeljima mi nažalost imamo situacije e, da po nekoliko godina djeca ne dođu posjetiti svoje roditelji da su posvađeni da ne apsolutno nikakvih kontakata ovi su već nepokretni nikog ne imaju Ko će im pomoći a onda su i jako žalostni jer su i napušteni tako ima različitih, različitih vrsta obitelji, ja bi to tako rekla. Obitelj kojoj moramo jako zahvaliti, jer se uredno skrbi za svoje starije. Obitelj koja uopće ne brine. Imamo situacije kad bolesnik ne želi uključiti obitelju brizi za sebe, nego smatraje da, da su zdravstveni djelatnici dužni da se brine i skrbenjima. Imamo čitav niz domova. Eto je, e sad, daju... kaže, a obitelj se uključuje maksimal, ali maksimalno sve hoće organizirati. Dakle, ja ću se sad uključiti, pa ću, nekoj, pa ću svoje mami, koja je stara već 85 godina, a ne vidi već zadnjih 15 ili 20 godina, odlučiti da ide na operaciju, da se dovoljno, da se još dodatno muči i da osjeti jedan napor puno veći nego što bi bilo da normalno ona više niti ne gleda televiziju, niti previše niti može čitati, niti išto. Ali ja ću je e, e, hodati s njom okolo, naokolo po, po pretragama, gubiti vrijeme po pretragama, mjesto da se toj, e, toj mami posvetim, da je pružim svoju ljubav. Ono što vrlo često to je da se Obitelj, o, da obitelj hoće svoj smjestiti u dom da se jednostavno e, ne dovodi u situaciju neugodnu situaciju iščekivanja smrti da, o, hoće smjestiti u bolnicu ili u dom u bolnici ne, više to ne ide jer bolnica ima svrhu liječenja. dakle u bolnici se ne umire u bolnice se lječi to moramo posvijestiti tako imamo kad je bolesnik umirući, pozove se hitna, odveze se u, u intenzivnu skrbi, tamo se bolesnik liječi. A njemu treba mirna smrt. Mi kažemo u našim pravilima da se brinemo od začeća do mirne smrti. A ne uz nemiriče. Dakle, trebamo pustiti bolesnika, da posvetinuti mu se kompletno i misliti kako ćemo mu olakšati i uljepšati kraj. svijesti pokraj njega, podragati ga, pomaziti, pričati, moliti s njim, napraviti sve da taj kraj bude što što ljepši, da mu pružimo ljubav u tom trenutku kad odlazi. Dakle, donositi Svim ljudima, pa i onim umirućima, mir i dobro, i dobro, kako je govorio naš sveti otac Franjo. Pa evo odmorimo se, poštovani slušatelji, uze još jednu pjesmu. Hvala što Dostavani slušatelji Radio Marije palijativna skrb i briga za umiruće bila je tema naše današnje emisije emisije Franjevačkog svjetovnog reda emisije Poziv u svijetu evo nalazimo se pri samom kraju emisije i polako ćemo ju završavati govorili smo o miru koji donosi koji donose volonteri koji žele donijeti u domove i u obitelji umirućih. Evo, uh, Marcela, izvoli. Evo, to je ovo što ste i rekli. Uvjet, uvjetno to je zadatak, u stvari, vratiti mir u kuću, jer je to jedna nova nastala situacija kad je takva, jer obično se obitelj prestraši, a se onda osjeća osamljen i osjeti se teretom, pa se pa ono, sve se usmjereno je, da je da ga nema. A kad mi dođemo sa strane, dolazeći sa strane, objektivni smo i mirni, pa onda možemo uskočiti. Odnosno, čisto se događa da bolesnik nepovezano obitelj povezuje i spaja. Spaja one koji su u stvari supatnici u toj teškoj situaciji. Rodbina ne zna što im je činiti, pa smo mi onda tu da kažemo, da uputimo u to da slušaju bolesnika, da budu uz njega, da ga drže za ruku, da mu čitaju. U stvari, jako često svodi se na to da vjera počinje povezivati, da je vjera ta poveznica. E, pa eto, to nam je onda već i da možemo pomoći da se i približe jedni drugima. A patnja je ta koja se boje bolesnici i obitelj koji gledaju svoju voljenu osupu da trpi, pa to je potrebno je vratiti prihvaćenost i način svadavanja novih poteškoća. Znači, važno je odasvati i ono pogledom poruku e, tim ljudima da imaju pravo na dostojan život do kraja. Pa ono što je jako bitno, to je da su bolesnici blagoslovni. Svaki susret s bolesnim oplemenjuje i oblikuje i njenja i nas rastemo i upravo tako duhovno jačamo i međusobno se oplemenjujemo. Pa evo taj franjovački poziv je taj da smo uvijek spremni pomoć potrebitima i slabima da jedni druge podržavamo u teškoj situaciji da pomognemo nositi gdje i kada je to potrebno. Pa evo, možemo čak i reći da je prisutnost palijative već kod Svetog Franje i kod Svete Klare da su tada nastale prve udruge hospicija. Ili da. tako, Jelice? Da. Evo, a ukoliko vi imate još nešto za reći možda, iz mali. vašeg iskustva ili možda još želite nama nešto prenijeti poštovanim slušateljima Radio Marije... Ja bi e, malo još dotakla e, nešto, malo pot, potakla, pa bi naglasila zašto volontirati? Zašto volontirati u palijativnoj skrbi, a zašto volontirati u svim drugim aktivnostima? Ne mora biti to samo palijativna skrb. Može biti to i briga za e, nemoćne, može biti briga za invalide, za sve ne mora biti sama palijativa. Ali evo, kao što je u, i u palijativno skrbi i svim tim aktivnostima rad u tim granama oplemenjuje pojedinca i može promijeniti društvo kojem, kojem pojedinac pripada. Ja vrlo često kažem kad govorimo o nečem, okrenimo se od sebe, vidimo koliko mi sami možemo u nečem osjetiti doprinjeti i na taj način mijenjamo ovo društvo za postizanje boljeg zdravlja našeg zdravlja mog osobnog, svakog osobnog da. zdravlja U svakodnevnu molitvu potrebno je nesebično voliti druge a ljubav je najbolji znak duševnog zdravlja ako ne volimo onda smo bolesni Svaki dan učiniti barem jedno dobro dijelo, posjed bilo kakvom bolesniku, susjedu, to Bog nagrađuje. Slušajte uvijek svoj savjest. Ona je najbolji vođa kroz život. Bog nam kroz nju govori što treba učiniti, a što izbjegavati. I u bolesti i u našem radu nikad ne nemojmo zaboraviti da je Isus bolesnika ozdravljao, a smrt prihvatio. Pa evo, to su prekrasne riječi. E, ja bi sada zamolila i našu gošću Blaženku Erormatić, da ona kao evo nacionalna vječnica e, također nešto poruči svima nama e, pod tim mislim ne samo članovima Franjevačkog svjetovnog reda nego i svim slušateljima radio Marije. Pa teško je poslije ovako ljetnih riječi koja je rekla Jelica nešto reći, nešto dodati. Zapravo meni je stalno upravo ta misao uh, bila da uh, o rad, pomaganje drugima zapravo jako oplemenjuje onoga koji nešto čini, koji to čini. Uh, I u tom smislu evo, nama je stvarno cilj da će taj projekt formiranja mobilnih timova za palijativni skrb, da će se to razviti i proširiti, tako da ćemo moći odgovoriti na sve veće i hitne potrebe naše braće i sestare. Naime, taj palijativni tim prvenstveno će služiti za potrebe eh, braće i sestara, Franjaočkog svjetovnog reda, ali naravno i svim drugim potrebitima, ukoliko mi budemo u mogućnosti eh, brojčano odgovoriti takvim potrebama. Dakle, taj tim formiran na kaptolu, je? Tako je, on je formiran na kaptolu, koordiniran je iz mjesnog Bratstva Franjavačkog Sjetunog Reda na kaptolu. Koordinatorica je gospođa Marcela. Tako je, svi zainteresirani slušatelji mogu se je potrebiti da ovaj, mogu ovdje kod vas u režiji dobiti brojeve telefona na koje se mogu javiti ako im je potrebna takva pomoć, naš tim će odgovoriti uh, njihovim zahtjevima jer moramo reći da tim za palijativnu skrb uvijek dolazi na poziv. Dakle, Poziv bolesnika, poziv obitelji ili nekog drugog skrbnika ukoliko oni osjete da trebaju pomoć, trebaju e, još ruku e, i, i znanja e, mogu se onda obratiti nama i mi ćemo poslati takav tim i organizirati palijativnu skrb. E, također Uh, ukoliko, ako nas, vjera, pretpostavljam da naslušaju naše braća i sest iz drugih mjesnih brastava, uh, ako je neko potaknut uh, ovom našem emisijom da u uh, svojom mjesnom brastvu organizira grupu za socijalnu inicijativu. Evo ja mogu ja bih pročitala članove povjerenstva, znači koji su pri nacionalnom vijeću. Bilo kome od nas se može javiti, mi ćemo biti e, zapravo sretni da možemo pomoći i usmjeriti. Evo to je predsjednik tog povjerenstva je Zoran Milić, zamjennik je Lovro Sučić, naš duhovni asistent Frapeta Filić. Zatim je tu sestra Angela Lovrić, ona iz fsr Rijeka, Silvija Puljić iz fsr Splita i sestra Silvija Galinec i ja koje smo iz mjestnog brastva Kapto. Evo danas isto smo dobili jednu lijepu vijest i web stranica naša je upravo danas proradila, pa se može malo pogledati, tamo je naravno grupa za socijalnu inicijativu i povjerenstvo se bavi i ekologijom pa će biti puno tema i na, na, na, ovaj, na tu temu puno članaka na tu temu znači web stranica je www.si.fsr.hr ovaj, ja www.si.fsr.hr www za sve slušatelje koji imaju mogućnost pristupanja internetu evo, e, ja se posebno zahvaljujem našim današnjim gošćama, hvala im što su odvojili svoje vrijeme e, i došli u našu emisiju a posebno im hvala evo za sve ovo što rade neka ih gospodin nagradi i evo bude uvijek s njima i blagoslovi sve ono što one rade a vas poštovani slušatelji sve koji ste mladi zdravi i evo, želite pomoći svome bližnjemu, ja mislim da nema boljeg načina, dođite na ove radionice, pa upoznajte se barem, ako ništa drugo, pa možda onda osjetite i potrebu da pomognete i drugima. A možda i najvažnije, možda upravo onaj potrebni kod vas, u vašoj obitelji. Pa evo, hvala još jednom. Hvala, vam. hvala vama. I do slušanja, poštovani slušatelji, za mjesec dana kada se evo usredno i toplo nadam da će novopečeni doktor znanosti Igor Kanižaj biti s vama. Ja vas pozdravljam, moje ime je Andžel Slunski, a s nama u režiji je bila Ivana. Ivana, hvala i hvala Isus i Marija.